Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka la nabina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in zasigurno jedno do dijela koje mora da bude pri nama ako je i dijelo postupak koje vodi dođeneta zasigurno potrebno nam je na dunjalku, radi nas samih, također radi onoga u čemu se nalazimo, radi našeg daveta, drugih ljudi. Dakle, to dijelo je lijepo ponašanje. Ahlak. Bez ahlaka neće čovjek imati ni svoje vjere, niti će moći pozivati drugi u vjeru, popravljati tuđu vjeru. Bez ahlaka neće čovjek moći dođenetaju dženet. I poznati su vam brojni hadisi koji govore o prijetnosti ahlaka. Da je upitana loho poslanika alihi salatu uslama, šta će to najviše ljude uvoditi u džemnet, pa je rekao bogobojaznost i lijepo ponašanje. Et tako wa husnum huluk. Pa je rekao da čovjek sa svojim lijepim moralom, ponašanjem, obhođenjem, karakterom dostiže stepene asaima, elqaima, onoga koji svaki dan posti dobrovoljni post i onoga koji svaku noć provodi u namazu noćnom namazu pa je također rekao da će njemu sutra na sudnjem danu biti najdraži i najbliži sa svojim mjestom oni koji budu najljepšega laklaka Allahu subhanahu wa ta'la najdraži su ljudi oni koji su od vas najljepši laklaka, morala i slično jedno od Allaha i subhanahu wa ta'la lijepih imena je Al-Hakim, kao što vam poznato Al-Hakim, ono opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala i ukazuje na njegovu osobinu svojstvo mudrosti. Na dunjaluku postoje mudri ljudi, mudraci, jel' tako? Ljudi koji su pametni, mudri. Međutim, njihova mudrost ne može se ni u kojem slučaju porediti sa mudrosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve što je od Allaha u vrhunac mudrosti. I njegove riječi, i njegovi propisi, i njegove naredbe i njegove odredbe, sve... Dosježe vrhunac mudrosti. Iz te mudrosti Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je različite. Allah najbolje zna. Zbog čega? Ali da bismo shvatili suštinu jednog i drugog. Pa je neke od nas učinio imućnim, neke siromašnim da bismo shvatili suštinu jednoga i drugog Učinio učenim i neukim da bismo smo shvatili i važnost znanja i pogubnostne znanja i tako. Život zasigurno ne bi bio zanimljiv da smo svi imućni ili da smo svi siromašni ili da smo svi učeni i sl. Kao što reko hljuče razlikujemo se po mnogo čemu. Odlikujemo se međusobno po mnogo čemu. A najveća odlika jeste odlika po bogobojaznosti. Najveće uzdizanje ko ima Allah subhanahu wa taala uzdizanje čovjeka jeste uzdizanje po imanu sa imanom sa znanjem po mojoj poznatoj suri al-hujurat da kaže gelalala in akramakum indallahi ytaqukum kod Allah je najbolji a najkoj ga se najviše boji pa je Allah subhanahu wa taala između svih ljudi odabrao vjernika a između vjernike između vjernika odabrao učeni ljudi dakle najbolje uzdizanje i odlikovanje jeste po imanu i poznanju po imanu i poznanju. A ljudi koji su kod sebe ovo objedinili i koji su na Dunjomku dosegli vrhunacu ko? Vjerovjesnici. i e, poslanici. Oni koji su bili najvećeg imana i oni koji su imali najveće znanja. Zato je na nama da što je god moguće više izučavamo njihov život. Izučavamo njihov život. Kakvi su bili kada su bili dakle najivočeg imana najznaniji onda zasigurno i sve druge osobine koje su ih krasile su dosezale na donjalo ku taj taj vrhunac pa kada su bili najučjeniji kada su bili najbolji Allahovi robovi onda da zasigurno i u ovom segmentu morala ponašanja bili su jeli na vrhuncu pa da se s nekim osobinama vjerovjesnika alehijisalatu alehijisalatu ve selam upoznamo kroz kur'an iz želje, dakle, i nastojenja da ih slijedimo. Kao što vam je poznato, Muhammedu alihi salatu sam je bilo naređeno da slijedi prethodne vjerovjesnike i poslanike. Pa je Allah, جل, wala, govoreći o svim prethodnim poslanicima i vjerovjesnima, nakon toga kaže i Allah, fe buh, fe To su oni koji je Allah uputio, pa se ti za njihovom uputom povedi, ti kreni njihovim putem, a nama? Nama, sedminicija Muhammed A.S.M. je rekao لَقَدِ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ سُوَتُنْ حَسَنِ Vi u Allahomu, posledniko, imate najbolji uzor svema. Dakle, njemu je bilo nariđeno da slidi njih, a nama je nariđeno da slidimo njega. Pa dakle, trebali bi svimi, trebali bismo svimi da se upoznamo sa njihovim životom i njihovim osobinama i svakako iz želje i nastojeni da sutra budemo s njima. Tamo gdje su oni. Pa je li rečeno da će čovjek biti s onim koga voli a dokaz naše ljubavi jeste da idemo njihovim stopama. Da idemo putem kojim su oni išli da se odlikujemo, opisujemo, nastojimo kod sebe izbrati one osobine koje su koji Kod sebe to je jedan od najvećih dokaza naše ljubavi prema njima. Pa oni vjerovjesnici alihimu sallatu ve selam su se najviše bojali Allaha subhanahu wa taala. Najviše su strahovali od neka najviše je strahovali od njega i mi kao njegovi sljedbenici trebali smo dakle da se najviše bojimo Allaha subhanahu wa ta'la što je god moguće više da pa nam je Allah na um kada pogrišimo to se što prije vraćamo Allahu subhanahu wa ta'la pa čuli ste i poznato iz Kur'ana kada su Adam i njegova supruga počinili grih rekli su odma kada je Allah subhanahu wa ta'la ukorio i rekao zar vam nisam zabranio to drvo stavlo rekli su odma kada je Allah subhanahu Gospodaru, mi smo učinili grije, mi smo učinili nasilje. Ako nam ti ne oprstiš, nesmiluješ nam se, mi ćemo biti od odpropali, ostradali. Nuh, alihi salatu, je sam kad moli Allah za svoga sina, kada je došao potop. I moli svoga sina i kaže, Gospodar, on je moje djete, on je od moje porodice, a ti si objećao da će pašiti moju porodicu. Kaže Allah, subhanu wa ta'la, innahu lejse minaharik. Nije on od tvoje porodice. Innahu amelun gajru salihun, čini i loša djela. Nemoj da me pitaš za ono što ne znaš, pa odmah, muha alihi salatu je sam se po, povlači i kaže, utječem se gospodaru da te pitam ono o čemu nemam znanja, ja sam pogriješio, oprosti mi, odmah, takvi su bili, Musa alihi salatu je sam kada je udario čovjeka i ubio ga, traži oprosta, gospodar, ja sam sam sebi učinio nasilje, oprosti mi komu Allah subhanahu wa ta'la je uprostio. Dakle, bili su takvi. Kada pogriješe, odmah se vraćaju Allah subhanahu wa ta'la. I mi, kada učinimo neki grijeh, jer ne bismo trebali opravdavati taj se grijeh, tražiti ko će nam opravdati, dati dozvolu već požuriti Allahu subhanahu wa ta'la. Sve u Allahovim rukama. Sve u Allahovim rukama. I trebamo tražiti od Njega oprosta. Zatim, oni su se obhodili sa Allahom subhanahu wa ta'la na najljepši način. Kada bi razgovarali sa Allahum subhanu wa ta'la, birali su riječi, pa pogledajte sutra na sudnjem danu, kako stoji pred kraj sura Nisa, kada Allah subhanu wa ta'la upitaj Isa, o Isa, jesi li ti tražio od ljudi da tebe i tvoju majku uzmu za Boga mimo mene? Pa će reći, Subhanak, ma je li en akul, ma li se li ben. Meni nije dolikovalo gospod, slavljenaka si ti. Daleko nekad si od svake manjkaosti, daleko nekad si ti od toga da ti ima druga. Meni nije prijeličilo da ja govorim ono o čemu nemam znanja. Ako sam ja to rekao, onda ti dobro znaš što sam ja rekao. Ti znaš ono što, ja, što sam ja radio, ja ne znam ono što ti znaš. Ti znaš ono što sam ja činio, gospodo, ti dobro znaš, a ja ne znam ono što ti poznaješ, koje znanje ti imaš. Dakle, ede, nije rekao gospodo, nisam ja to rekao. Daj dokaz. Ne, ti gospodar, dobro znaš šta sem ja govorim. Mene ne priliči da govorim ono, što o čemu imam znanja. Pa poslanici, vjerovjesnici nikada se nisu svetili radi sebe. Nikada se nisu svetili radi sebe. Već bi se svetili i dizali ruku samo kada bi se narušili Allahove granice. Čuli ste juče? kada dolaze Jusufova braća ocu i priznaju da su pogriješili i traže oprošta od njega I da on moli Jakuba alayhi salatu sam da moli Allaha subhanahu taala da im oprosti pa on kaže selfa istaghfiru lakum rabbi nije rekao a jeste vidjeli ko drugom ja samo njemu trehne i slično ne şey, već kaže ja ću za vas tražiti oprošta man Mada su i prema njom, tako? Kolika je bol? Spominje se tugo, tugo godina da je osustvovao Jusuf Alihi Salatu oslam od oca. Oči mu iskapale, odplača za njima, o, o, oslijepio za njima i nije rekao šta ste mi sve učinili, ovolike godine boli, srpne, koji se kaže ja ću tražiti oprsta za vas. Pa Jusuf Alihi Salatu je Znalo je sve so vrijeme da su to njegova braća i šta su mu učinili. Pa kada je priznao imi kada je počeo da razgovara i da spomnje prošlost, nikad nije spomenuo njihovo djelo. Pa je pa je rekao la tesribu alekum el-jun. vas danas korti. Nemamo danas korenja. Allah sve nam oprosti ono što je bilo. pa, pa, pa je počeo da govori. Wa kad ahsana bi id akhrajni min Allah je ali je postupio prema meni kad me je izvukio iz atvora. Nije spomenuo prije kad me je izvadio iz bunara. A to što s oni tu, pred njim. Nije htio da spomenem. Kako ne bi njihova osjećanja potaknu. Je. Pa, pa je rekao također Mim bađe je nezala šeitanu bejni, lo bejne ihvati. I nakon što je šeitan posijao smutnju između mene i moje braci. On niste nije radio. Sve što su radili ratle su njegova braća, ali opet sebe spomni i to prvog sebe spomni. Nije se dakle svijetu i Allahov poslanik alejsallatu wasallam kao, kao što je poznato kroz hadise, kaže Ajša nikada nije podigao ruku ni na koga, ni na ženu, ni na slugu podigao bi ruku samo kada bi se je li narušile Allahove granice. Pa dolazi kako kaže Anas ibn Malik prenosi u hadisu dolazi Allahov poslanik alejsallatu wasallam ide abedui od zada. Ogrtač povlači toliko da mu se ogrtač usijeca i skoro da mu krv potiče. Pa se okreće i kaže, daj mi od Allahovog imetka kojeg ti Allah dao. Pa se on okreće i smije se kaže, daj mi te Nije dakle digao ruku. Ali kada bi se narušili Allahove granice, Allahov poslanika, alihi salatu, samo bi se zajaporio, zacrvenio. Jeste li vi oni koji kažu tako i tako? Oni koji radi tako i tako, omere tu stranicu te vrata? Ostavi, da je Musa sada živ, slijedi obime. O fetanu, nente ja muaze, zar da ljude odvodiš u smutnu i slično. Jale. Također, najviše su se zahvaljivali Allahu Subhanahu wa Tala. Bili su najzahvalniji Allahu i robovi. Pa Allah Subhanahu wa Tala spominje na mnogim mjestima u svojoj knjizi. Pa kaže za Nuhu, innehu kene abden šakura. On je bio Allahu zahvalan rob pa kaže Ibrahim za Ibrahima kaže inhu kana inne, inne Ibrahime, kana ummeten konitel lilla i Hanifa, volem njekom minmušrikini šrenli en romi. Doistaje Ibrahim bio jedan ummet, restaja generaciju ili bio predvodnik kasnih naroda i svi poslanici, vjeroveci, kasni ga sledli i svimi vjednici trebamo sveti Ibrahima. Njegova vjera haneevijet bio je Allah pokoran, ustrajan u pokornosti, bio je pravi vijenik a nije bio mušrit kako govore šakiran li en umih ičtebahu vahadahu več je bio zahvalan Allah subhanahu ta'ala na njegovim blagodatima pa ga je Allah odabrao, pa ga je Allah je uputio pa Suleiman aleyhi salatu esam kaže rabbi auzi aniju an aškura ni'amete kellati an'am te'alaja walavali wa dej, gospodar učini me da ti budem zahvalan na blagodatima koje si dao mene Ima ima roditeljima. Pa Allahu u poslanika alaihi salatu osallam kaže Evela je kunu abden šakura. Zar da Allah subhanu wa ta'la ne budem im zahvalan rob. Tako i mi. Trebali bismo se odlikovati ovom osobinom. Također žurili su da što je god moguće više dobrih dijela. Žurili su sa dobrim dijelima. Sjedbenici, jer vijesnika i poslanika i oni moraju žuriti sa dobrim dijelima. A ne sa lošim ili naj, najmanju ruku ostaviti da im vrijeme prolazi. Dvije blagodati posebno postavljene kod većine ljudi su, kako je došlo u hadisu, A al zdravlje i slobodno vrijeme. Većina ljudi ne iskorištava, zdravlje i slobodno vrijeme. A poznato nam je sutra na sudnjem danu da ćemo biti upitani četiri pitanja. Stopala nijednog od nas neće se pomjeriti dok ne odgovorimo na četiri pitanja. Pola pitanja se odnosi na naše vrijeme. Pola pitanja se odnosi na naše vrijeme. Zato nije ni malo čudno da se Allah subhanahu wa ta'la u mnogim ajetima zakljenje vremenom ili dijelovima dana. Jel. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la za vjerovjesnike, za porodicu Zakirja, za Zakirja i njegovu porodicu. Innahum kanu i usari une Oni su žurni da čine dobra dijela. Ojedu une na ragabe na urahaba. Dozivali su nas i straha i nade. Također ispunjavali su obećanja potome su bili prepoznatljivi hmm, gdje su njihovi sljedbenici danas sljedbenici vjerovijesnika ispunjavali su svoje obećanja prema Allahu data obećanja Allahu i prema ljudima pa kada Allah subhanahu wa ta'ala uzima od vjerovjesnika obećanje ugovor da će ukoliko se pojavi vjerovijesnik Muhammed alihi salatu u salam među njima da će ga slijediti kalu akrrna prijavad tamo, potvrđujemo, prijavad tamo I, kao što kaže, da je Musad živ, slijedio bi me. I zasigurno bi slijedili vjerovjesti i poslanici. Muhammed, alihi salatu sam, da se pojavio njiho vrijeme. A zatim i prema ljudima, i prema ljudima, što god bi obećali, bili su prepoznatljivi po tome da su izvršavali, izvršavali obećanja. Pa kaže za Ismaila, alihi salatu sam, kaže Allah, inna ho kane sadi On je bio istin tog obećanja. Pa kaže Allah u salatu, sam govorići o opasnosti pro obećanja. Četiri su znaka jasnog munafika. Jasnog munafika. Ukoliko bude imao jedan od tih znakova ima pri sebi osobinu munafika. Jednu od osobina munafika. Pa kaže idhavade ahrf. Kada obeća pro nevjeri obećanje. Čak u džahilijetu prije dolaska islama pagani, dakle koji su obožavali uz Allaha druge, mimo Allaha druge, kod njih je ispunjavanje obećanja bilo na posebnom nivou pa bi govorili čovjeku bi bilo draže da umre od žeđe nego da pronevjeri obećanje Nima da umre od žeđe nego da pronevjeri obećanje, pitali su imama Ahmeda kako imama Ahmed hadisa kako raspoznaješ kod zabijen, lažljivce kaže po pronevjeri obećanje I to kaže doslovno po pro nevjeri, neispunjavanju dolaska u dato vrijeme. Kada obećaju, ne dođu na to, u to vrijeme. Pa bi govorili, kada bi tražili jedni od drugih obećanje, reci kada da dođem. Kaže, kad me vidiš, došao sam. Kad me vidiš, došao sam. Nisu tijeli da kažem u 10 sati, u 11 sati, u toliko ne. Kaže, kad me vidiš, došao sam. Nisu da obećaju jednim drugima jer dakle nije također je rečeno jedan je savjetovo svoga sina pa kaže o sinko kada obećaj, kada dadniš obećanje, dobro se čuvaj da ga ne pronavjeriš da ne bi ljubav zamijenio sam mržnjom da ne bi ljubav i srca drugih ljudi izašla prema tebi a nastanila, nastanila mržnja i to je poznato, jedan put kad pronavjeriš drugi puta, treći puta Ti si završio kod nje. Zatim, poznavali su dobro pravo roditelja kod sebe i držali su do tog prava. Svoje obaveze prema roditeljima i izvršavali su, jel'i, savjesno. Pa, nu, ali, to sam dovi. A dova je, dakle, nešto najbolje što čovjek može da učini za svoje roditelje. Svakako, dakle, da izmeti ih i to mora. Ali u tom hizmetu svi smo mi svjedoci da će čovjek biti manjka, da će biti mu kasir, da neće moći ispuniti u vrijeme ili ono što baš traže, onako kako traže, ali udovi čovjek ne može da zakaže. Udovi čovjek ne može da zakaže, ne može da bude neiskren, to su tebi najdraža sorenja. Najdražaj ljudi. I da, da budeš neiskrino dovi, to je nemoguće. Panuha, alihi salatu, je salam, kaže, Rabbe, fili, olivali deil. Oprosti meni i mojim roditeljima. Roditelji Rotel, su bili muslimani. Pa kaže, Jahja, obarran bi vali dejih, walem je kun djebbara nasijel. I Allah ga je učinio dobročiniteljem prema njegovim roditeljima. Nijim bio nepokoran, nije bio, jel, grešnik, neposlušan prema njima. Isa, alihi salatu, sam kaže za sebe, Allah me učinio, obarran bi vali dati onoga koji je dobro činitelj prema svojoj, prema svojoj majci. Čuli ste Suleyman, kaže, Rabbi, auzi'ani en an eškure ni'amete kelleti en an ante'alija wa ala walidej. Učini me na blagodatima koje se dao meni i mojim roditeljima. I brojni drugi jeli primjeri. Ibrahim, aleyhi salatu i čak prema svome ocu, čak prema svome ocu, koji je bio nevjernik, čak vođa nevjerstva u to vrijeme, pravio kipove, Obožavao on te kipoje, pravio svojim komšijama da obožavaju uz Allaha druge. Pa je prema njom opet činio dobročinstvo. Pa je poznato u suri Merjem, doziva ga četiri puta, četiri ajeta, odpočinju ja ebeti, ja ebeti, ja ebeti, o babuka, o babuka, o babuka. Zašto da obožavaš onoga koji niti čuje, niti vidi, niti može koristiti, može od tebe štetu otkloniti zašto obožavaš šeitana strah mi za tebe da te ne snađe kazna i svaki puta odpočinje sa o baboga Allaho poslanika alihi salatu wasalam također prema svojim roditeljima je bio dobročinitel pa molio Allaha subhanahu wa ta'la da mu je da posjeti kabur majke pa mu biva dozvoljeno pa molio Allaha subhanahu wa ta'la da dobi za svoju majku pa mu ne biva dozvoljeno pa plače kod kabura svoje majke i rasplače i sebe jel' plače i on i oni oko njega a rekao je u hadisu amru rajuli sinu abije čovjekov amidža je na mjestu njegovog oca čovjekov amidža je na mjestu njegovog oca kako je došlo u hadisu kod imama musa kao što je došlo u drugom hadisu čovjekova tetka je na mjestu njegove majke i čovjekov amidža je na mjestu njegovog babe pa nam je dobro poznato kako se ophodio prema svojim amidžama Zar nije Ebu Taliba do same njegove smrti posjećivao i tražio na samrti recila ilaha illa recila ilaha illa da se mogu zauzeti za tebe sutra kod Allah da ti mogu koristiti kod Allah i prema drugim amidžama iako su mu činili ono što su činili također vodili su mnogo računa o svojoj djeci pridavali su maksimalnu pažnju svojim porodicama svojoj supruzi, i svojoj djeci Koliko mi pridajemo pažnje, koliko mi odvajamo vremena za njih. Pa kaže Nuh, alihi salatu wasalam, kada je bio potop, o sine, ukrcaj se s nama, jabonir, krep nana, ukrcaj se s nama, potop, došla je Allahova odredba, kaže ja ću se ispeti na najviselčije brde da me spasi, kaže nema tog brda koji danas može spasiti. Okrcaj se i do zadnjeg trenutka, valovi se dižu i gleda svoga sina kako se guši, do zadnjeg trenutka ga doziva, hajde dok nisu ih hvalovi rastane u potpunosti. poziva svoga sina, jako je bio neživnik. Također, Ibrahim, aleyhi salatu wasalam, brojni kur'anski ajed, jeli? kada Allah subhanu wa ta'la kaže Inni kole, Ja ću te učiniti imamom, o Ibrahime, kaže i moj porod, i moje potomstvo, molim te gospodare, i moje potomstvo, da i njih učiniš predvodnicima, pa kaže... Rabena vaj'alna muslimin laka wa min zurriyatina ummatan učini kaže Ibrahim mene i Ismaila kada su gradili Kavu tebi pokornim robojima, muslimanima i nažve potomstvo učini muslimanima pa kaže sačuvaj mene i moj potomstvo da obožavaju nekoga drugog mimo tebe gospodar je li slično? Dakle, čak upućuje dovu za potomstvo koje će doći. Pogledajte koje je dobro činstvo. Ne samo, dakle, možete zamisliti da koliko se brinao za onima koji su bili uz njega, živi. Kada upućuje dovu za, za one koji će, koji će doći. Također, Allah, poslanika, alihi salatu osallam, dobro nam je poznato koliko je vodio računa jeli, i o svojoj djeci kako je odgajao svoju djecu i kako je odgajao svoje unuke, koliko je provodio vremena s njima. Hm? Sa Hasanom, sa Huseinom, koliko je bio milostiv prema njima, koliko ih je podučavao o propisima i sa svojom djecom i sa drugom djecom. Hm? Pa, jedan od njegovih unuka uzima onu datulu, jel, našao datulu u sobi Allahov poslanika alihi sallatu sallam i ubačio u usta, hoće da jede kaj, kak, kak, to, za ne znaš da mi ne jedemo sadaku. Porodica poslanika alihi sallatu sallam njima nije dozvoljna sadaka. Pa, odi Allahov poslanika alihi sallatu sallam i to predvodi džemat, odi na seždu, dođe Hasanica, Husein. Zaskoči Allahov poslanika alihi sallatu sallam, zajašo i odozgoj sjedi na seždu, a čitav džemat čeka i čitav džemat na seždu. Ha, bi bilo kod nas? Isti robi tebe koji mama i tvoje dijete i su kartu na sjeverni polu. Ti si došao nama govoriti o vjeri, vidi koliko nam duži sa srta. Ali šta, svi čekaju. Pa drži hudbu, ulazi Hasan i Husein, ulaze u malo dužoj odjeći gulabi, pa stade jedan od njih i spotače se i pade na nas Pa prakida hudbu, slazi, uzima ih u naručje, ispnije se i nastaje kada je to isto su djeca fitne nastavlja. Jedne prilike leži Allahov poslanika alihi salat sam kod svojeg čirke Fatime Fatime pa bio gledan i stomak se uvukao i tu malo udobljenje i dolazi jedan od njegovih unuka i je kremu kumullah mokri našo mjesto udobljenje i mokri pa Fatima radijallahu talam poletla po, po daga ga spriječi kaj pusti jel to tebi čini ili meni pusti ga nek završi i slično Pa također jednoj od njegovih kćeri umire dijete. Pa je bio poslanik Alihi Salosam zauzet nečim. Pa šalje glasnika da dođe. Kaže zauzet sam. kaže umire. Zadnji trenutci pa dolazi i podiže dijete i plače. Allahov poslanik Alihi Salosam za svojim onukom i plaču svi o kojima. Dakle koliko je koliko je bio je milostiv i prema svojoj djeci i prema unuci, unucima i prema svojim porodicama i prema svojim porodicama. Zato je rekao, a ha? hayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojoj porodici. Ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici. Zar ima neko opravdanje od nas kada čuje ove riječi? A znamo sve kakve funkcije za da će obavljava lohov poslanika Rehi Salatu. I da se mi sad možemo nečim pravdati zauzetošću poslom, putovanjima, tamo i amo. Šta je sve bio lohov poslanika Rehi Salatu. I vojskovođa, i kadija, i imam, i onaj koji je e, savjetovao ljude, obilazio bolesnike, pozivao druge čak u vjeru. I imao je opet vremena jeli, za, za svoju porodiću i za njihovu njihov odgoj također podnosili su brojna pitanja nisu nikada odmahli rukom rekli gotove ljudi gaste više imam ja vrijeme za odmor nikada non -stop. pitanja i pitanja jer su znali koja je korist pozivanja ljudi u vjeru podučavanja ljudi poslije kada oni uz Allahov dozvolu prihvate sve to i budu radili potome ti imaš korist od toga Dokle god oni u čemu si ih ti podučio, se vapi tebi. Pa zašto da stojiš? Zašto da obustavljaš misiju davat? Ustraja, ustrajavaj sve što god podučiš ljude, od toga ti imaš korist. Pogledajte koju korist za to. To posebno mjesto i čeka Allahov pasanika alihi salacom. Nakon njega, svimi vjernici koji dolazimo i praktikujemo sve to On je bio prvi od koga smo sve ovo preuzili. Zato dakle, podnosili su brojna pitanja. Nikada nisu rekli, dosta je dovoljno ljudi, nema više, hajmo razum, odmoj. Pa, Musa Ali Isala, tu sam, kada je narod, i tu pogledajte kakve su pitanja, kada je narod Musa rekao, moli svoga gospodara, mi više ne možemo da jedemo ovakvu hranu, a kakva je bila hrana? Samo, što bi naši rekli lezi hljebu da te jedem Jeli? dolazi hrana sama sa nebesa dolazilo, tako medna rosa i nešto slično tičije mesu, dolazilo im svako jutro, pored kuće Nadje, Kaže, je nađe gotova hrana i kaži ne može mi ih ja crdo gorac, ne može mi ih oviše nama nešto što će iznicati iz zemlje, paje nam krastavice, daj nam rižu daj nam ovo, daj čence e zaš da zamijenite ono što je bolje za Ali tražili ste i ja to traži za vas. Hm. Pa traže od Isalih Isalacan, traži od svoga gospodara da nas pusti sofru. Pa to bude dokaz za sti vjerovjesnik, poslanik, aj da se najedemo. Šta mi ljudi traži? Pa traži. Pa poslaniku Muhammedu Isalacan, naćete brojne ajete. Preko desetaka ajeta, jes elunake, jes elunake, jes elunake, pitaju te, pitaju te, pitaju te, pitaju te. Pitaju Pitaju te šta će udjeljivati. Pitajute o borbi u svetim mjesecima. Pitajute o alkoholu i kocki. Pitajute o jetimima, pitajute o hajdu. o mjesečnom pranju. Pitajute šta im je dozvoljeno odjela da jedu. Pitajute o ratnom plinu, pitajute kad će nastupiti sudnji dan, pitajute o duši, pitajute o zulkarnejnu, pitajute o brdima. Je mnogo šta drugo. Brojna pitanja, nikada to nije sustegno se od odgovora. zatim i pored toga što su davali svakome priliku i odvajali za svako vrijeme dobro su vodili računa šta će reći nisu govorili o Allahu ono što nisu poznavali nisu upuštali u govor kojeg ne poznaju pa kaže Allah subhanahu wa ne nemoj da me moli za ono što ne znaš Pa kaže, utječem ti se, gospodaro da te molim za ono o čemu ne imam znanja. Pa kažu, kada je došao Musa, ali hissalat, sam naređuje svome narodu da zakolju kravu. Kaže, se ti tu s nama izmijavaša, tetehidu na guzova. Kaže, a'udhu billahi an akune min al jahil. Utječem se Allahu da budem od neznalice. Da govorim po neznanju. Da tražim od vas ono što mi nije objavljeno od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I također... Allah upasanika alaihi salatu wasalam Dakle Brani uva ya Upas nerijeti Allah subhanahu wa ta'la Suri al-A'raf Qul inna harrana rabbi al-faghah Se ma dhahra minha wa ma betan Wal isma wal ba'ya Bi ghayri l-haq An tushriku billahi ma'lam Yunazil bihi sultana Wa anta kuulu Ala Allahi ma'la ta'lam Rats ma Gospodar Zabrani Da musicini razar Tiavni ta'ini zabranjuje svaku vrstu griha, zabranjuje neupravdanu primjenu sile, zabranjuje širk mnogoboštvo o čioj dozvoljenosti on nije objavio nikakav dokaz i zabranjuje da govorite o njemu bez znanja. Zabranjuje da govorite o njemu bez znanja. A oni su također bili prvi koji su praktikovali ono što je bilo zabranjeno. Nisu zabranjivali drugima, oni to činili. Niti su naređivali drugima, a oni zapostavljali te narodbe, ne? Pa bi govorili, ja ne želim da se razlikujem s vama u onome što vam zabranjujem. I ja trebam da praktikujem te naredbe jeli, i, te, i te zabrane. Također bili su, što se tiče gostiju, najgostopremljivi. Kada, kada bi im dolazli ljudi u goste, nisu morali čekat kao mnogi kod nas pola sada da se kahva ispeče, pa ručak, trebaš da kući ručak, hoće da se postavlja već dolaze Ibrahimu, ali hisanatu je nam, gosti, nelek je tako, u ljudskom liku, odmah žuri da donese hm, tanjir dva tele, pečeno tele, i pred njih, bojno mjetno, pa se brine za njih, što ne jedete, šta je u čem je problem, kada vidi da njihove ruke ne dotiču, što ne jedete, jel? Poznato vam je, Kažu Ibn Abbas radijallaha na uman. U džahilijetu tri osobine su ih krasile, pagane. Muslimani su preči. Na njih krasi te osobine. Da te osobine nalaze se pri muslimanima. Pa kažu kada bi im došao gost požurili bi požurili bi da ga goste Kada bi im došao gost požurili bi da ga u goste Odmah. Kada bi žena im se razbolula ili ostarila bi se nije mogla njihove potrebe da zadovoljava nisu je puštali ako su imali potrebu za drugom ženom ženali se ali nju nisu puštali i strafa za nju, i zbrige za nju kod nas stotinu talaka bi doživila kad svoje završi nisu je puštali, vodili bi i dalje brigu s njom i također kažu kada bi komšija upao u dugove tešku situaciju, svi bi se sakupili da vrate komšin dup. To je bilo svojstveno njima, kažu, kaže Ibn Abbas, muslima nešto preći da se to nalazi, nalazi kod njih. Pa, i Allahu poslanik, ali hi salatu sam bio je od onih koji je najviše pozivao ljude sebe i ugošćavao ih. Poznat vam je slučaj Ebu Hurire radi Allah koji je živio ha? određen dio svoga života, dobar dio svoga života za vrijeme Allahovog poslanika Ali Hisalacom kao stanovnik Sofe u mescidu Allahovog poslanika Ali Hisalacom bio je dakle jedan e, dio mescida gdje su stanovali bezkućnici oni koji nisu imali kuće, koji su dolazili sa strane, podučavali se znanju nisu imali svojih kuća pa su stanovali tu i Ebu Hurere radijad bio pa su znali biti često gladni pa Ebu Hurere radijad Allaho jednog dana izašao naput cijelo pred puta Izgladi. Pa bi postavio nekoje pitanje, pa neće čovjek ti objašnjavati pitanje, odgovarati na pitanje na putu, već, haj kući, poti pa ti kod će objašnjavati, ne bi li jeo kod njega. Pa prolazi, evo Bekr kaže, ja mu postavljam pitanje, ne bi me poveo kući. Evo Bekr, nastavi svojim putem. Ništa, ja sam to bi odgovorao. Omer, postavljam pitanje, I vidi Allahov poslani karih i salozan se. Kada vidi o čemu je riječ. Kada, hajde. Hajde kući. I kaže tamo kod kuće je, ulazim u kuću, vidim, kaže posuda mlijeka. Mo ne ima puno. Kaže, gledam, jesam. Kaže, idi zove stanovnike Sofje, na ki oni to učite jetku. Kaže, ono neboš da bude za mene. Ono neboš da bude za mene, sad joši idi zove njih. Hajde, on naredio, zove njih. I oni su svi došli, nakako se stjesnili, upacili. I kaže, daje meni Allaho poslanika, jel ih sa poslu. I velije v uvrijere, sači, ja prvi da se napijem. Pa što ostane njima? Pita je da ja. Kad kaže, dadi njemu. Ja došao da ja jedim, Pa se ja nahranim, kaže, on meni da njemu. Pa on pije, pije, pije, a ja gledam očima u češta ostazava. Pa drugi, pa treći. Međutim, iz bereketa, od bereketa Allahovog poslaninka, alihi salatu slam, svaki puta kada bi se napio, vraćala bi se posuda Allahovom poslaniku, alihi salatu slam, pa bi on opet dao je buhorire, kaže, dadim tomu, pa dadim tomu, pa dadim tom. svaki puta. I kak god bi se vratilo, bilo bi 100 mreka u posudi. I na kraju, kaže je buhorire, ostalo smo samo ja i ti, svi se napjelo, kaže, sjedi i pi Pa je pio, pio, pioš, pijo. pa je pio, pioš, pijo, pijo. kaže, to k nije došlo do ovdje, napunio se. I opet je i Allaho poslanik, alaihezalatu, sam <coughs> javil i on pio. Također bili su najmilostiviji prema onima koje su pozivali. Kod nas danas, hoćeš, nećeš, ne moraš. Za tvoje dobrovalo. Ako hoćeš plivati se vire, ako neš, ne moraš. Ja odau. Odauja, traži druge. Nisu obustavljali svoju davu, vecu su dakle ustrajavali stavno, nisu prestali. Pogledajte, Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, do zadnjeg trenutka života njegovog, a miđe ne ostavlja Pa odlazi onom dječačiću, je li tako židovu, pa ga poziva na samrti. Prijeha ti, reći ilaha ilallah. Pa dijete gleda oca, kaže, reci, što traži od tebe bol kasi. Pa izgovara, pa Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, izlazi i kaže, neka je hvala Allahu koji ga je sa mnom sačuvao djehanimske vatre. Ustrajavali su dakle. Bili su milostivi prema onima koji su bili nevjednici kako bi ih uputeli. Kako bi putem njih spoznali Allaha subhanahu wa ta'la ušli u vjeru a također i prema onima koji su bili vjednici kako bi se njihova uputa, njihovo znanje jeli povećalo. I govorili bi dolazimo vam sa vijestima od Allaha subhanahu wa ta'la dostavljamo vam vijesti od Allaha subhanahu wa ta'la čak u koliko ne bi vjerovali Ne bi povjerovali, pa ih Allah uništio. Bi. Ne bi se ismijavali posle s njima. Ne bi se ismijavali posle s njima. Već bi govorili ljudi, mi smo vas Međutim, mi niste voljeli one koji savjetuju. Mi smo vam donosili vijesti od Allaha subhanahu wa ta'la, ali vi ste to prezirali. Nisu rekle e nek ste doživi. Šta bi bilo? Šta bi bilo s nama? Oni koji nasazijete dugo godina da se nešto njima desi, kolko bi se mi obradovali tome. Jel tako? Kao što je deš, desio se sličan slučaj sa šehrom islamom i minuta i rahimehullahu talam u njegovo vrijeme poznato je šta se sve dešavalo i kako su ga smatrali čak u njegovo vrijeme nevjernikom, otpadnikom pisali peticiju protiv njega da se pogubi da se strpa u zatvor jedan od njih ime Mahluf malikijski učenjak tadašnjem vladaru došao i kaže pogledaj, peticija koliko I se potpisalo da ga strpaš u zakvor i ne samo to, slobodno ga ubije on je nevjednik za nos ja ću sutra na svom vratu nositi njegu krat slobodno ga ubiju pa Allah subhanahu ta'la dauda ta' ibn mahluf umre prije ibn te' mi pa ibn ka'im dolazi to jutro ulijeće usob, sob sav radostan, na koljena kao je šeh Allah i tebe i umet danas rješio belaja šta je sinko? kaže umroo Kaš innalilahi ve inelih inna radiju. Za se raduješ smrti muslimana? Za se raduješ smrti muslimana? Oni njega smatrano nevjerniku, selesan im tem nje njega kao što bi znao govoriti ja da kažem to što vi govorite bio bi bio bi nevjernik. Ali ja vas ne smatram. Pa kaže za se raduješ smrti muslimana, na kon toga pokupio obu kao su pokupio odjeć i pravo porodici tog imna mahfufa. Kuca na vrata Selam naziva, iskazuje saučešće i kaže, djeco, ja sam vama danas na mjestu vašeg babe. Što god vam bude trbalo, prvo se meni obratite. Porodici čovjeka koja je vjerovatno slijedila svoga babu u stavovima, u mišljenjima čovjeka koji je smatrao nevjetnik. Kaže, ja sam vama danas na mjestu vašeg babe, što god vam bude trebalo je li tražite od mene. I brojne osobine, jeli vjerovjesnika i poslanika, da on ne bih jeli odužio. Uglavnom, dakle, trebali bi smo što god moguće više iščitavati Allahovu knjigu, hadise koji govore o tamo. I imamo, alhamdulillah, knjiga u kojima je zasebno jeli izdvojeni su ajeti hadisi koji govore o vjerovjesnicima poslanicima njihovim dakle osobinama njihovim njihovoj davi kako su na koji način pozivali je jedna vrijedna knjiga ako budete imali priliku možda ili na ovoj večernjoj školi izdave, davve almustafad min qasasi alquran od, od dva toma knjiga dakle poruke i pouke iz qur'anskih kazivanja za d'aje gdje dakle svaki vjerovjesnik poslanih zasebno je obrađen kroz kuranske ajte i poruke i pouke i ste njihove dave iz njihovog života kako se obhodili kako su pozivali Jel'i korisni cijeli jedan tom govori je o svim prethodnim poslanicima i vjerovijsicima, a drugi tom govori samo o poslaniku Muhammedu, Muhammedu alaihi salapsom. Dakle, poruka svima nama je ono što je poručeno i Allahovom poslaniku alaihi salapsom. To su oni koji Allah uputio, pa se iti za njihovom uputom povedi. I na nama je, ako želimo da budemo s njima, ako želimo da budemo zajedno s njima u njihovom društvu sutra u dženetu, da se odlikujemo ovim osobinama. Pukov prizivanjem ništa nam ne koristi. Najveći dokaz naše ljubavi prema njima jeste slijedjenje njih. Da bismo dokazali da ih slijedimo, moramo se nastojati odlikovati ovim osobinama. Da budemo bogobojazni, Allah je robovi, da se kajemo za grijehe koje koje činimo, da dobro vodimo računa šta govorimo, da ustrajavamo u odgoju svoje porodice, da budemo dobročinitelji prema svojim roditeljima i prema ostaloj svojoj rodbini, da pozivamo nakon svoje rodbine druge i da ne malaksavamo u tom pozivu jeli, i mnogo šta drugo od onoga što je spominuto. Eto, da ne bi odužio, mislim da je dovolj. Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala,